Jag har inga jo tydligen har du ju det, alltså, för att jag tror inte jag får så mycket snapshots, snapshots, snapchats på säkert ett år som du får på ett dygn. Det är tråkigt. Ja. Du får det är bara liksom säg pang. och så sitter man där liksom, med hur mycket som helst. Åsamma alltså, ort. Ja. Oh ja, oh. oh, nej. Men är det är bra. Men du gillar Snapchat eller? Ja, oh, oh, ibland. Och ibland menas med. Ibland när jag är på humör för Snapchat så Så oh. gillar jag det. okej. Okay. Men då så. Då vet vi om att Malin gillar Snapchat. Ibland. Oh, ibland. Ja <laughs> just det. Lägga in här ibland hela tiden. Ja. Oh. Och det är bra. Så då säger vi som vi brukar I göra. i något kallare. Jag släpper in a thing love. Yes, let's do my Varför ska du varje gång sjunka? Varenda jag gång. Jag var du inte förra. Nej, det gjorde du i och för sig inte. Ett litet uppehåll. Jag säger som jag brukar Det var ju så att jag var sjuk den gången. Det kan vara det och du är fortfarande jävligt sjuk. Well, det, har inte... det har inte gått över. Ska vi säga som vi brukar säga då? Ja. Klapp, klapp och. Hej vänner och välkommen till avsnitt sju av Sanningen. Det här programmet, det här podcastprogrammet som blir bara konstiga och konstigare för varje avsnitt vi kommer in i. Kommer in i. Och eh, vi tänkte idag på agendan bryta ner cosplay -ämnet lite grann för er. Vi gjorde den här podcasten igår och jag kände mig jättestolt över att vi hade fått inspelat ett bra avsnitt när vi pratade om cosplay och sen när man väl skulle kolla över sitt material så såg man att nej, man hade inte alls tryckt på play-knappen eller inspelningsknappen. Så jag var, jag var lite... Du är som mm, Aquaman, Jusså. Jag var lite deprimerad igår faktiskt, men fine, jag köper det. Då får vi helt enkelt chansen att prata om det igen för att det är ett ganska viktigt ämne för oss bägge två. Jag kom först i kontakt med cosplaying för ungefär 5-6 år sedan när jag när jag såg en del Youtube-videos på folk som faktiskt gick och klädde ut sig till karaktärer från film och tv-serier. Jag tyckte det var lite spännande då för att det var helt nytt liksom för mig. Jag hade aldrig talat om det innan jag hade ju sett att folk klädde ut sig, men jag visste inte att det fanns ett helt community bakom det liksom. Så det var väldigt spännande att se hur, hur det gick till, helt enkelt. Och för er som inte vet det, så är ju Cosplaying egentligen, det går i runda slängar ut på att man klär ut sig till en karaktär från film, tv, spel, whatsoever, anime, allt möjligt liksom. Som man hittar en karaktär som man tycker om liksom och vill klä ut sig till. Och sen så brukar man då gå med de här dräkterna på tillställningar, på mässor, på olika händelser, liksom. Och visa upp sina kreationer och få lite feedback. Ja. Helt enkelt. Och Malin, vi, vad var det första vi gjorde tillsammans i cosplay i sammanhang? Kommer du ihåg det? <skratt> Prosit. åh, oh! <laughs> <laughs> ja, det är halva hjärnan du, herregud, överallt. Ja, det är så när man är förkyldad. Nej, första cosplay vi ju Umbrella Corporation. Umbrella Corporation från Resident Evil. Ja. Just det, och det var på en sci fi -mässa, har jag I Göteborg. Med. Ja, jättebra. Göteborg, och då hade vi egentligen bara... Vad hade vi? Det var inte en sån komplicerad manick egentligen. Vi hade kostym på oss och så hade vi våra umbrella, kort och pins och emblem och lite andra sådana grejer. Men förbannat så tog liksom folk ett steg tillbaka och bara, Mm, vad är det här för något som kommer nu? Liksom. Ja, vad var det egna spinn på då? Vad var det egna spinn Jag var en kvinnlig Albert Wesker. Yes, en kvinnlig. Kvinnlig. Kvinnlig. Och visst var det väl så att du fick lite feedback på den på nära håll på slutet av mässan? Ja, när jag stod utanför så kom det alltså som utlädd till Claire Redfield mm. och sa att, jag, att vi borde spöa varandra. Ja, just det. just det. det. Så att hon gick verkligen in i sin karaktär också? Där. Ja, det var jävligt. Och för er som inte vet det så Resident Evil-seriens huvudfiender är The Umbrella Corp egentligen och alla våra alla hjältar i den serien kämpar mot dessa då. Så att ja, nej det, det var en rolig första tillställning liksom. sen dess så har vi ju liksom, vi har gått som dom och sen så har vi haft en period när vi gick som och Scully från Arkivex X, -Files, Arkiv X, ja. X -Files. och då var det verkligen kul att man gick liksom på mässan och så hörde man när man har gått förbi ja, ah, titta där gick och Scully från Arkiv X, liksom och då får man verkligen grädd och bevis på att fan vi har gjort ett bra jobb liksom, ja. folk känner igen karaktärerna och det är ju jävligt kul alltså. Det är ju skitkul. Men det finns ju också en hel del fördomar mot cosplay-communityt egentligen. Oh. Eh, för folk förstår inte riktigt vad det handlar om och folk tror ju hela tiden att... Eh, många tror i alla fall att... Eh, vad är det för några fommar som kommer här och utkläddar till liksom, eh, karaktärer från World of Warcraft eller Star Wars LOL eller liksom. eller liksom. Ja, och det man inte förstår då att... Eh, vad det hela handlar om. Det handlar ju i grund och botten om en hedring till karaktärerna. Det handlar ju om att eh, man faktiskt gör någonting och visar det hur mycket man tycker om en speciell serie eller en speciell karaktär. Eh, och ger sin egen spin, sin egen touch på det. Ja, man kan ju göra allting från till steampunk till, vad heter det, cross. Crossdress. Cross att, att man Just att man kombinerar olika ja, stilar. Och genderbend. Och Victorian. Och alltså allting man kan göra så. Steampunk. Allt. Mm. Vad man vill. Det finns så sjukt mycket möjligheter att faktiskt utveckla, vidareutveckla liksom de här tankarna. Och vad man, hur man väljer att lägga upp det och hela den biten. Så att cosplaying i grund och botten handlar ju inte... Enbart att klä ut sig till en karaktär, det är ju en del i det. Men den andra och större delen är ju faktiskt att man visar istället för ord vilken karaktär eller vilken serie som man kanske tycker om mest just nu eller som man vill hedra eller whatsoever. Det är ytterligare ett sätt att visa sin uppskattning till en serie eller en karaktär. Att faktiskt gå utklädd och representera det. Och lite som det du vi pratade om i gårdagens podcast när vi försökte spela in det där. Så pratade ju du mycket om att man förlorar sig i en karaktär då ja. också. Även fast man kanske inte är skådespelare. Mm. Kan du berätta lite om det allmänt? Vad du känner om det? Ja, vad sa du då? Nej, men det här jag tänker på det här med att när man går in i en karaktär. Ja, man ska ju vara karaktärer men man utspelar in på sitt sätt. Mm, mm. Så Man att... är ju karaktären. Man är ju inte sig själv då. lägger Det låter jättefel, men tänk dig att du är en jätteosäker människa som blir då, mm, på så mm. sätt. Så kanske du väljer att vara typ... Äh, fack, ska jag ta då? Nå, ta. du du, helst, du väljer att vara... Typ Harley Quinn från ja, Batman. Typ. Ja, eller typ Hermo Hermione från Harry Potter. Ja. Ja. Som är en väldigt framåtriktad alltså självsäker karaktär. Mm. Då är du henne. Ja. Och då då är... kan du liksom... Då kan du inte vara det här tillbakadragen. Liksom. Vet... Ifall du inte vill hedra karaktären på rätt sätt. Ja, alltså jag vet det låter jättedumt liksom att man ska ha typ som en skydds... Mm. Liksom, som en skyddsröstning på sig, men det är också en befrielse för, för många liksom att fly vardagen det tråkiga mm. och kunna leva ut i en fantasivärld med likasinnade människor. Mm. Absolut. och alltså alla, Det jag tycker är så härligt med alla de här mässorna vi har varit runt på och kikat och vi har inte alltid vi har heller utan ibland Nej. så har vi gått som privatpersoner. Men jag tycker det är så jävla kul att se att alla film, spel och tv-intresserade som kommer dit ingen behöver döma någon Nej. annan. För att alla är där på samma premisser. Liksom alla älskar de här medierna. helt enkelt. Ja, och det finns inget som är bra eller dåligt när det gäller cosplay. Nej. Det är ingen som kan säga att din cosplay är dålig. Nej. Om man, utan... inte, är, om man inte är duktig på sy eller på att fixa eller att måla liksom, så spelar det ingen roll. För det finns inget som klassar som bra eller dåligt. Nej. Och sen är det ju upp till dig också helt, helt och hållet i slutändan hur du väljer att tolka din karaktär. Ja. Du, kanske, du kanske tar... Harley Quinn eller Lara Croft kanske vi ska ta som ett exempel nu. Och så säger du att nej men jag vill inte ha Angelina Jolie-looken på äh. min Lara Croft utan jag vill ha kanske mer åt dem, den nya rebooten när Lara Croft är yngre eh, det här spelet då. Den kanske jag vill ha ännu mer. Och då kanske man lägger in en extra touch på att ja. få, det, få sin direkt och få sin utstyrsel att likna just den då. Så att du väljer olika spår vad du känner att den här den här saken representerar karaktären bäst för mig ja. och då, då väljer man det helt enkelt sedan så finns det också jättemånga för de som är intresserade av cosplaying och vill lära sig mer eller vill veta liksom få upp öronen ytterligare för det och kanske har haft de här tankarna bara vad är det här för fommar som klär ut sig och varför gör de det liksom är det Halloween, den kommentaren har man ju fått jättemånga gånger liksom, har jag hört från jättemånga cosplaykompisar och jag menar, en av våra bättre, en av våra bättre ska inte säga, men en, en jättegod vän till oss som vi har träffat nu på senare år eh, träffar vi genom cosplaying. Liksom. Ja. Så att eh, det har ju liksom eh, byggt vidare på inte bara vårt film och spel och tv-intresse utan även på vårt sociala nätverk. Liksom. Eh, men för de som eh, vill lära sig lite mer om cosplaying så finns det ju ett jättebra forum på Facebook- Svenska kostplagare. Svenska kostplare. Ja. Jag tror den heter. Det finns en som heter Swedish cosplayers också och lite annat sånt där. Som mm. så man kan gå in och kolla och få lite inspiration och se vad folk gör. Vilka serier som de skapar utifrån. Och lite sånt, för att det hela är ju egentligen en, en skapande process. liksom Att man väljer en karaktär och sen så tar man beslut på hur ska jag utforma den här liksom. Mm. Och det är väldigt kul att se från det är precis som vilken idé som helst, om det så gäller ett filmmanus eller. En spelidé är att man börjar med en tanke som i sin, som i sin tur liksom får utvecklas till en produkt. Och det är ju exakt så det är med Kospeng också. Och för er som är Ännu mer intresserad av att vi ser och få inspiration. För det är något jag och Malin ofta tittar på. För att få inspiration, då finns det väldigt många YouTube-videos. Ja. Och en av våra favoritkanaler heter Sneaky Zebra. Om ni söker på Sneaky Zebra på YouTube så kommer ni få upp deras cosplay-videos. Så de åker runt i England och USA och på alla comicons och allt sånt där. Och gör sina videos liksom med cosplayer. Det tycker ut. jag att vi ska börja med Sverige. Ja. Göra sådana här göra sådana här showreels på uh. vad folk faktiskt åstadkommer för det är sjukt mycket duktiga folk som gör grejer här alltså um, så att kika på Sneaky Youtube-videos det är uh, awesome ja yeah. yeah. och alltså det är allmänt det uh, som cosplaying betyder för oss egentligen, det är en rolig, en rolig gemenskap liksom och en ytterligare en hedring av uh, karaktärer och serier egentligen och sen det här med att ingen behöver döma någon, utan Nej. alla är där på samma premisser. Och det är något vi, vi båda önskar skulle ske mer i vardagen. Liksom. Ja, verkligen. Så att det är väl egentligen kanske i alla fall för mig anledningen till varför jag i perioder har cosplayat. Liksom. För att jag tycker det är så jävla kul. Dels för att liksom, se ifall folk ser vilken karaktär man eh, spelar som. Och dels liksom för att liksom öppna upp ytterligare en dörr. Ja, men ha, du har gjort den karaktären. Hur gjorde du då? Liksom. Och Få de här ytterliga tipsen för att vara det här kreativa och bara fortsätta. Så det är, kul. Vad är Vad är dina nästa cosplayplaner, Marin? Har du funderat på det? Väldigt mycket. Mm. Jag har så mycket i huvudet och jag vet inte vad jag ska... Jag, tror jag funderar på en bombshell Harley Quinn eller Poison Ivy. Mm. Uh, och... Eller så... Jag vet inte. Alltså det, det känns som att man vill vara något annat utanför Batman-universumet också. Ja. Men typ Ma El någon Alice från Madness Returns. Mm. Alltså, den den ja. har vi pratat mycket om. Eh, Queen of Hearts. Mm. Någon egen version av henne. Och en genderbent då. När det gäller en kvinnlig black mask eller en Bane. Mm. Oh, det är så mycket... Vi var väl i en period på att eh, kanske göra någonting av just Disney-skurkar. Ja, det är äh, det jag också tänkt på. Och eh, jag har ju haft jättemånga tankar där. Alltså typ, en av de bästa Disney-skurkarna som jag, jag tycker och som för övrigt kommer bli ett avsnitt av Sanningen när vi ska prata Disney <coughs> är, ju, eh, är ju Claude Frollo från Ringan i Rotterdam. som jag skulle fan du passa så. Jag tror jag hade gjort en ganska bra eh, ung Claude Frollo liksom. <skratt> så att han skulle jag nästan vilja cosplaya någon gång. Och det är ju ett avsnitt som jag verkligen ser fram emot att vi gör när vi ska prata Disney och prata ja. dess karaktärer och skurkar. Vilket är något som Disney gör förbannat bra. En kvinnlig. Men det, är det Disney-talande magstjärta? Ja, det är Disney. Ja, en kvinnlig, den honkröder. Den är jag. nog inte lätt, tror jag också. Ja, men det är bara, så. Och eh, Taran de magiska kitten är ju den som är betraktad som egentligen den, eh, den lägsta i Disney filmerna egentligen. Den ser ju bra. Na, men den, den blev lite bort, eh, den åkte på en sån här ko, så att den gick ja. inget bra. Och så försvann den lite. Så att den är ju väldigt, eh, den är betraktad som en av de, jag vet inte vad jag ska uttrycka, sämre. Men ett av, en av de mer osynliga Disneyklassikerna, det är den bemärkelsen. Den är läskig. Ja, det är ingenting för barn alltså. Nej. Jävlar i havet, var där vi var på den. Mm. Men som sagt, Disney är det ett ämne för kommande avsnitt. Om vi ska runda upp cosplay-avsnittet lite då så kan vi egentligen bara säga det, att det är ett, en trevlig och rolig sak om ni inte har testat på det om man behöver inte göra det så jävla noga första gångerna utan man kan göra något lättare och lättare karaktär och gå och se och se, känner du dig bekväm i det så ska du göra det om du känner att du inte vill alltså så att du känner du dig obekväm i det på något sätt då är inte det för det. dig liksom alla kommer ju inte utklädda till mässan, men en del gör det och gör oss den tjänsten att går ni på en mässa någon gång och ni ser en cosplayer som ni tycker att fan vad bra den gör den karaktären gå fram och säg det till den. Be och kanske få ta ett foto med den och ge den en klapp på axeln och säg direkt eller snyggt fan var cool liksom. Och för du ger så jädra mycket omedvetet till den personen då. Och som om ni bara visste liksom. Och är det så att ni ser oss någon gång på någon mässa så är vi säkert på något sätt. Cosplay, cosplayare. Ja. Så att då är det bara att gå fram och tackla oss. Typ. Ja. Mer eller mindre. Kanske inte bokstavligt talat för att det gör nog jävligt ont. Men, men man, kan, man kan försöka göra det lite milt. Yes. Så. så vänner, kolla. Nu ska ni få lite läxa. Kolla in Swedish eh, Cosplayers eller Svenska cosplayer på Facebook och kolla, gå med dem och kolla vad de gör. Jättebra. Sen tycker jag också att ni kollar på Sneaky Youtube-videos. Så får ni lite extra inspiration. Och har ni några frågor, funderingar, kärlek eller har till oss om vad som ska komma här näst eller vad vi har gjort, så finner ni oss på Twitter och ni finner oss på sanningen.podcast@gmail.com och där kan ni skicka allt. Utom brevbomber. Ja. Det är liksom, vi är öppna för det mesta. Men just den punkten så tror jag att... Den klarar vi oss utan. Mm. Så att eh, vi vill egentligen bara tacka att ni har lyssnat på det här avsnittet av Sanningen. Malin, du har varit förkylld så du har inte sagt så mycket. Den Nej, här men jag, jag är inte på sådana jättebra prathumör. Nej, jag vet. vet. jag vet. Det är, är bra skönt att du är här och sticker in liksom. Så att, eh, ha det bra vänner och till nästa vecka så får ni ha det bäst. Så... Ta hand om er och kom ihåg att sanningen den finns där ute ja. någonstans. Mip. so